galegos no no sé temos outro lado fío telefónico. Sí, sí. O noso, o noso correspondente. Eh, nesse apartado de quen che preguntou outras cousas que el agrade eh, que puxo tamén que que el nos axuda a a e a, a compartir. vamos a dar as, as boas tardes. As boas tardes. Boas a José Manuel. tardes. Manuel, boa tarde. Que tal? Boa tarde, benvido, Sr. Manuel. Eh, e tamén venga Felizano, non? Aínda que sexa un bocadiño máis tarde, pero aínda temos tempo, non? De, de saudarte, de felicitarche o ano. Pois si sí, igualmente para vos. Bueno, un un, un prazer yon a honra terte novamente este ano aquí participando, compartindo contigo ese teu apartado especial quenche preguntou que vai precedido de moi, de De, de cosas interesantes que ti siempre preparas muy adecuadamente sí o si sí. eh, tenemos padriños que me lembran cada cada día que colaboro, bueno. así, así da gusto <risa> bueno, eh, por lo menos Es mellor Que se saiba que o agradecemento eh, eh, eh, é mutuo. Eh, cordial e, ademais, é eh, eh, ben sentido. Que, que se saiba, polo menos, menos que se saiba eh, públicamente. Eh, pois pues claro. ben, me, menos enxabonar, eh, eh, leímos <risas> o, o turrón, como se debe de por eh, aí. Eh, vale, é exactamente o sea, que pregunto, mellor. Quen se preguntou, non? Empezamos dentro do que se preguntou, empezamos co bulebulo, como vale. sabedes... A ver, que non introdución. Predecir precedido dunha boa música. Vamos agora. a introdudución veña. Iña. Eh... Aláimos logo, aláimos co bulebulo de, primeiro bulebulo de 2025 Como sabedes, lembro, seis novas de actualidade de Galicia Cinco son reais e unha é inventada, o que sería un bulo Tenes que intentar, rapaces, rapazas, homens e mulleres, eh, escuitantes, todos eh, Localizar ese bulo hacerlo chegar a, a través dos medios que temos a, a aquí o programa eh, e a ver quen detecta ese bulo. Empezamos Muy ben. Empezamos coa primeira Muy O Consello ben. da Cultura di que o galego non se salva só na escola. Impulsará un foro participativo para propoñer medidas coas que pode recuperar o vigor do galego. Aixo título foro participativo, un país coa súa lingua, artellarán varias mesas de debate a realizar nos 22 meses con expertos de diferentes ámbitos e cuxas conclusións se presentarán pasado ou verán. Din que a situación é preocupante, evidentemente, pero tamén chaman a non mm, deixarse levar polo pesimismo. E din tamén que no ámbito, ámbito educativo é moi importante, pero creen, consideran eh, dende o Consello da Cultura que eh, o alego non só se salva na escola, algo que tampouco Eh, descubren a América Niña pólvora con eso Sabemos que a escorra é moi importante Pero hai outros ámbitos Como eh, pois, as casas, as familias eh, O comercio A actividade pública institucional Etcétera, etcétera Pero bueno, aquí está a iniciativa De foro participativo mm. Un país coa súa lingua pa, A través de debates Poñer en riba da mesa propostas Para mellorar a situación do árego Imos vale. coa segunda Unha mm -hmm. Lugo potencia en artistas urbanos. Un ano máis, Lugo é unha das cidades do planeta con máis representantes nas votacións. Finais, 250 50 mellores eh, murais, Ajá. 50 mellores obras de arte urbana do mundo. Sí, Neste sí. 24 son Bublé Gums, eh, Doa Oa e Diego As. Tres creadores Grafiteiros, non? Sí. Tres creadores, moralistas grafiteiros De Lugo Que están entre os 50 mellores eh, Que teñen as súas obras uh -huh. Entre os 50 mellores do planeta do mundo, sí, sí, sí, sí, Lem ah, Lembramos sí. que este este boom De moralistas eh, lugueses empezou con Diego As que cañou no 21 o premio o melhor mural do mundo e tamén a Liga Nacional de Graffiti mm -hmm. e agora, pues pois, mirade entre eh, o 2021 e agora 2024 pasamos a ter xa non só un, xa non tres grafiteiros lucenses da capital aquí da provincia de Lugo que están coas obras entre 50 millores do mundo mm -hmm. e vamos ah, con a terceira, terceira. Eh, Julia Otero premiada Supoño que sabedes, pende recibir o premio de honra da comunicación 2024 da Diputación de Barcelona. Recoñecese con este premio o seu xornalismo honesto e responsable, ademais do seu sempre firme compromiso cos valores éticos. Parabéns a Julia. Eh bueno, como sempre, eh unha honra unha maravilla ter a auga galega, en este caso unha moi fortina, por pois sempre por pois, eso é ben recoñecida polo seu Eh, traballo sempre tan rigoroso e tan profesional Premio de Honor da Comunicación 2024, sí, señor da Correcto Número. Imos coa cuarta eh, O Celta eliminará o Real Madrid da Copa do Rei Esta noite, como sabedes, xogan o partido de octavos de, de final da Copa do Rei En Madrid, o Real Madrid, contra o Celta de Vigo Concretamente, as 21 a 30 horas Pois ben, unha meiga vigueza de pronosticar que o Celta pasará a cuartos con resultado favorable de 1 a 2 O sea que gañará esta noite por un a dous o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Segundo ela, a crisis da Supercopa e o bom momento do Celta, sumado o ao... seu conxuro segredo, farán posible ese resultado. E ademais, que quem queira apostar por ese resultado que siga o seu consello, porque vai levar premios seguros. <risa> Ah, que... o, sea, o sea, que non será unha porra calquera que... Exactamente, bueno, é la de que, que xa o ten eh, a maldición, entre comillas contra o Madrid e a bendición entre comillas <risas> por o Celta, está votada <risas> Ten que ir a apostar, que aposte pero que la ten seguro, segurísimo Muy ben, unha meiga que Exactamente. apunta cousas interesantes para os galegos, vale Correcto, imos coa quinta Hum Burela conta coa mellor xogadora de fútbol sala do mundo. É brasileira, xoga no equipo de Burela, e chamase Emily. O premio Ben sí, sí, de otorgallo a revista Futsal Planet, eh chamase o premio mmm, Jaco Futsal Award, que sería, para entendernos entre todos e todas, o equivalente ao Balón de Ouro do fútbol. Uh -huh. O sea que o Balón de Ouro do fútbol, mmm, neste caso, a mellor xogadora de fútbol sala do mundo. Eh, pues pois eso, de Burela, que xo ganó o equipo local de Burela de fútbol sala, e é brasileira chamase Emily. Por pois tener unha honra que a mellor xogadora do mundo de fútbol sala, estea en Galicia, concretamente con pues... a Navila da Mariña, Burela. Vale, vale, vale. E rematamos a última. A ver onde está Raúlo. A, a ver a última. A u... Gran descubrimento arqueológico en Cazallo. O achado pode corresponder a unha aldea alto e seu o seu cemitério. O descubrimento arqueológico foi por feito público esta semana, a través da asociación científica Spúnic Labrego, en Casayo, concretamente en Casayo, Concello de Carvalheta de Valdehorras. Trata de ser aldea da época alto medieval, na zona chamada como Penedo Xudío, lugar onde a asociación escabou en setembro de 2020 casa. Con prazamento, coñecíase xa na zona, xa se fixeran prospecións, concretamente uh -huh. o arqueólogo de, de Vila Martín, Santiago Ferrer, xa uh -huh. fixera alguna búsqueda por ahí, eh, nos 90, pero nunca fora investigado a fondo. Ahora, a partir de esa excavación, en setembro do ano pasado, pois pues descubriron xa esto que está facendo público. Tra zona de vivendas, podría corresponder a unha aldea concretamente aldea que está por aí documentada como aldea de Casabio, sí, sí. que sería unha ceca de época visigodó. ya o sea, que xa vedes que noticias superinteresantes, os millores eh, eh, grafiteiros están en Lugo, a millores jogadores de fútbol eh, Sala do Mundo está en Burela, Julio Otero premiada, eh, o Consello da Cultura pon un proxecto enriba da mesa para ver se si se pode dar de folgos ao galego. Sí, sí, sí. E, eh, eh, bueno, é unha amiga que dí que o Salta de Vinaldo de Madrid. É un máis contento non podo estar. Hombre, é... Non es... sei vos. É interesantísimo, ademais Eita, todas, ¿no? es, to, todas estas eh, noticias eh, teñen moito que ver co, coa nosa Galicia coa nosa autonomía, lógicamente a ver, claro. que se metan eh, en, en información, dicen que San Google pode darlle axuda, eh, que digan cual é a, a que non é verdadeira é mentireira, por así decir, non? Exactamente vale. Julebulo, Un un Sí, sí. Una delas é un bulo. Vale. Pois pues, un conto, unha invención, bueno, algo que pode tragarse, pero que a millor sí, eh, non se traga moito. Ente... Hai intento, intento hai eh, un poco, ben, me trai un pouco ben, que sea está, inter... está intercalada. Está <risas> intercalada, pero bueno, que, que que churros con chocolate non leva. <risas> Imos á a, a segunda. A segunda parte, a segunda, segunda... parte de queixo preguntou que Que pasa, que pasa, pasa na Ribeira Caca? Con predición de música primeiro. Sí, Esta é a peza, é música de, de Bayuca Que sirve para presentar Que pasa qué pasa na Riviera Sacra Que non ten nada que ver co Bulo Estas son reais, verdadeiras Correto, unha crónica acelerada Unha crónica express De cousas interesantes De estes días Aqui pues na, na Riviera Sacra mm. Empezamos logo mm. Eh festas, festas, celebracións eh, en pleno xaneiro, festas de inverno, pois pues temos que decirvos e recomendarvos que este domingo será a festa dos fachós. Este domingo de XIX en Castro Caldelas. E como sabedes, e mm. xa temos contado noutras ocasións, con unha festa enxebre, ancestral, unha tradición que se remonta moitos anos atrás, que ata Vicente Risco documentou, mm. eh, falou dunha posible hipótesi da súa celebración. En definitiva, ente lusco e fusco do domingo 19, pois eh, un fachón gigante de 30 metros, sí. e irá por detrás da da imaxe do San Sebastián, que é o patrón que celebra o día seguinte, patrón uh -huh. del Castro Caldelas. Por pois, detrás do patrón irá ese fachón gigante de 30 metros e detrás uns 500 fachós individuais de voluntarios voluntarias que en queira pois participar nesa procesión polo casco bello de Eh, de, de Castro Caldelas arredor do castelo ata chegar o adro da igrexa mm -hmm. onde pois, acaban de depositar os restos tanto dos fachos pequenos como do, do fachón xigante e ali pois, xa arden eh, pois, teóricamente eh, seguindo a tradición eh, queda depurado mm -hmm. eh, calquer mal que por ali pudera quedar daquela, dicese, dunha peste erradicar mm -hmm. a, a peste, se descontaminar Castro Caldelas, pois pues, agora que toda a tradición, después da de procesión, remata xa lí. E alguén pois xa acaba desde todo, esa festa rachada, chourizo, e... pan, pan, e viño, Degu e... degustación, e degustación gastronómica importante. Correcto, pois pues, aí recomendación, festa dos Fachoso domingo. Uh -huh. Eh, outro tradición importante foi estas estes días, pois pues, que eh, chegan axudas a viticultores dentro dunha de liña para a conservación da paisaxe convocadas por medio rural a través de Agadet sí, sí, so, sí. para todos, eh, todas as viticultoras inscritas eh, en activo no Consello Regulador de Vida Sacra por importes de 2000 eh, euros dependendo se a zona de viñedo é, é superficie xaira non me, eh, xaira me mecanizable ou se é en socalco tradicional e non mecanizable Os que teñan viñas, digamos, en socalcos poden optar a ser dos mil euros de compensación uh -huh. e os que non as teñan en Xocalcos, pois, pues, a mil euros. Muy bueno, é unha pequena axuda, eh, por, por lo que comentamos tamén un tempo atrás de que, pois, pues, eh, había viticultores que se quedaban sem poder vender a uva, pois, pues, por... O por eso, porque baixaban as vendas e e sí. as poderes grandes pues non lonchecían como como antes. Moi eh, que vais? Recorde de visitas nos museos de Quiroga no 2024. Eh, segundo ven informar a Oficina de Turismo que os museos quirogueses, que lei hai dous, o xeolóxico e o etnográfico, este pasado 2024 pasaron por alí perto de 6500 persoas. Eh, o que supón unha data récord Dende que eh, se crearon Dende que existen, tanto eh, Como vos dixen, o xeológico E o etnográfico Muy eh, Polo xeológico pasaron 3.660 persoas E polo etnográfico 2.873 mm. Calquera dos dous, e xa que se vai Se ides ou alguén se anima a ir Nalgún momento Eh, os dous son dignos de ver mm. E, eh, eh, bueno, moi, moi recomendable A chegándose Quiroga, pois poder visitálos Si, sí, si, sí. que eu quería facer un inciso nese aspecto Que, que pareceme interesantísimo eh, Chegar eh, de Quiroga a Seara Non hai moito moi, moi que desplazarse E aí na Seara tamén hai un, unha a fundación Que eh, paga a pena visitar Que ten instrumentos de Quiroga tamén, outro eh... O sea, podemos considerar tamén como outro museo porque está dentro do conceito de Quiroga, correcto Legar. Fundación Legar, Legar. Instrumentos eh, de raíz de, Instrumentos de raíz que xa entrevistamos precisamente o, o, o, o seu director o, Ah, moi ben eh, y, y, y, y, y, E paga pena, de verdade que paga pena polo menos para, por ver eses instrumentos de raíz extraordinariamente eh, curiosos e importantísimos, non? Moitos deles de cana, lóxicamente Uh-huh uh -huh. Vale, Totalmente, un terceiro, un terceiro museo Que podemos sumar a oferta Turística de, de Quiroga sí. que, Evidentemente, eh, pois pues aí tamén Queda, claro. queda apuntado E que arrematamos sí. eh, O que se preguntou de hoxe Co a terceira pata deste escano Que é sí. es sabeduría popular Sabeduría popular que tamén vai Precedido de música, vamos ala com a la logo Dai, dai, dai Ai, dai esta peza que precede esa información necesaria para a, eso, non somente mente sabiduría popular, senón tamén recuncho literario lingüístico é eh, eh, abondoso. Si, sí, e tanto. Don Tel Royes Julio. Eh. Don Tel Royes. Como que non? É gran, a ver, sabiduría popular. Sí. Eh, como sabedes, o galotase da lingüística pequena, como lle de xeitamente en chamar, uh -huh. a a esta a esta sección, súa Bueno, pois pues, no día de hoxe vou recorrer a definicións. Non son frases, non son ditos, non son refráns, pero son definicións que eh, para un galego eh gardan eh reteñen Ua retranca impresionante. Son mm -hmm. definicións, como lle diría, nacional nacional popular. Sí. Eh. definición nacional popular, como o galego define, e define con esa retranca con pois pues eso. Eh, resume eh, en, en poucas palabras eh unha definición que nos chega pois pues, de esa maneira tan tan auténtica, non para mm. decirilo. Vale. Aí teño tres. A ver. Fin, eu creo que unha xa teño comentado Aquí tamén pido desculpas Algún que me escoita re, Cosas que repito, pero bueno, tantos anos mm. A veces, ainda que intento anotar Que dixen é que non Algo talvez se escapa Ou tampouco ben mal traerá a memoria non? Mm. Eh, Ahora que me enrollo son eu Entón, tres definiciós Definiciós mm. eh, auténticas definicións galegas 100%. Mm. Unha é a nada Como define un galego A palabra nada, ¿vale? Pois, define da seguinte maneira. Unha navalla sen folla a que lle falta o mango. Hm. Mm. Aí unha definición, como vos digo, eh? Hm, mm, resumida cunha retranca poderosísima e a ver como te quedas ante esa definición. Pois claro, a nada que a nada, unha navalla sen folla a que lle falta o mango. Si. Sí. Outro exemplo de De definición onde podemos ver o mesmo mm. Como un galego Pode eh, sacar unha definición De unha palabra mm. Parece que, que... A seguinte si, Dime Miseria Vale sí uh -huh. Definición de miseria Faltar de todo E non haber de nada <risas> Un exemplo Boa, unha, un exemplo dunha casa onde, onde habita onde habita a miseria sí, sí, sí. Sí. nesa casa pobriños falta de todo e non hai de nada falta de todo e non hai de nada miseria claro. hasta miseria nin polvo pura. aparece por aí ¿Eh? <risa> hasta nin polvo aparece falta de todo e non hai de nada <risa> vaya, vaya. Sí, outra si, sí, si, sí, si sí adaptabilidad ¿eh? y diréis, bueno, a ver cómo define un galego esa palabra pues el galego diría trabajar lo que hay verdad ¿Mm? adaptabilidad, es ¿eh? adaptable hay que adaptarse, hay que ser versátil, flexible mm -hmm. trabajar lo que hay És que traballas pois do que hai, ou do que me mandan, ¿no? Ahí, ahí. Eh, mm, eh, esas definicións non teñen contestación, Son incontestables por así sí. dicirlo. claro, claro, claro. Son, son perfectas ademais O que queira darlle voltas que, que, que, que se poña a estudar. Pero non, non teñen volta. Que se poña a estudiar, ¿non? Exactamente, correcto aí. Deixa o aí, deixa despexas tía X, non? <risas> Exactamente sí, sí, sí, sí. E rematamos a sabiduría Popular de hoxe Como sabedes, nesta novena Tempada, cun colaborador Colaboradora, neste sí. caso É un colaborador mm. eh, A topeino aquí na Ribera Sacra mm. eh, Coñecido tamén Voso, mm. chama-se Rafa Aguiar, Aguiar. Sí, E sí. Eh, Bueno, traballa aquí Fai el comunicador E ten un proxecto radiofónico que se chama Radio Monforte, que todos e todas podes tamén buscar en Google e escoitar, porque ten contidos e eh, selección musical moi moi interesante, interesante e colabora con este programa. Claro que si sí. Vamos a escoítalo, veña. Escoítalo, a ver, que, a ver que, con que nos sorprende. Rafa a guiar ahí temos hola moi boas, son Rafa Guillar vos falo dende Monforte de Lemos e quero agradecer que se conte comigo para compartir os refráns ou expresións que utilizo máis habitualmente ou con os que máis me identifico claro que, sendo eu unha mistura de un débilbao con raíces galegas e sa cumprindo catro décadas aquí na Ribeira Sacra, o que teño creo que a ben costume de adaptar ditas propostas aos tempos que corren, que se aspelan. Cosas eh, de ir sempre botado, para adiante, parte vasca, e de retranca, parte galega. Por exemplo, o de dous non discuten, si un non quere. Isto pode ser que algún que fixera unha boa falca trugada, quería cuidarse en saúde, adiantarse á reacción de quen sufrera ditacción. Así que, eu utilizo a variante. Dos no discuten, si un traga, porque ainda tengo toda razón do mundo, con testimonias y ata fotos o vídeos subidos a redes sociales. Publicación de Facebook, alabamos del Señor. Otro no entra en razón. ¿Para qué continuar gastando tiempo y forzas? permitirme esto es lógica incontestable. No nos poníamos ahora a discutir, por lelo. No se puede cambiar a seccións as condutas e atas formas totais de actuar dos que non queren ver ningún problema en todo elón. Non nos vas a convencer por moita discusión civilizada que queres desplegar. A mí ante esta situación só me queda utilizar unha expresión para sair da espiral de despropósitos. Imos morrer todos. Aí sí que non pode haber discusión. Antes ou despois imos morrer todos. Como quedáis? Os di dous unha como na primitiva o complementario refrán e comentario dous non discuten un traga e total venimos morrer todos grazas pola atención e ata a próxima case merece un aplauso uh, sí. uh, o que pasa é que mm, comentario e refrán ¿no? sí. claro neste caso pues, tirou de dúas expresións ou dúas reflexións xabias, eh, por decirlo de unha maneira, non? Sí, sí, sí. Unha, creo que bastante popular, que dos non discúten se un non quere, uh -huh. e despois esta xa máis en xebre, eu tamén a pegado alguá vez, imos morrer todos! Sí, sí, sí. <ríe> sí. Cando Ahí... alguén se estresa, cando alguén quere facer de, de un gran dare a unha montaña... Eh, de, de un problema que non é convertirlo en problemón, mm. pois a, a ese que se agobia mm. que dispara pa todos os lados, que se estresa, mm. que, que se pois sí. eh, eh bueno, se pon como como atolo. Sí, sí, sí. Eh con Xelreira incluso, pois sabe que dice, a ver, reláxate, como Dina Costa Taikirisi. Eh e moi morrer todos Sí, todos chegaremos aí, todos pasaremos por aí, lógicamente. Bueno, que un, un placer, unha honra terte aquí novamente, José eh, Manuel. A verdade é que un mm, uns moi moi a, a... moi acheitados. Sí. Moi aproveitados. De ver Veña, a ver voso traballo, a ver se eh, audiencia se atreve a a, a buscar o... a pontar cal pode ser o bulo. Eh, Sim, vamos agora a través da, Na, a da, da internet para acabar o programa, vale? Muy ben, a noticia mentireira, vamos ala veña, con música despedimos xoxe Manuel, hasta logo veña, grazas